Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, farem una miqueta de balanç. Recuperarem doncs, aquestes converses que teníem amb la policia local de Palafrugell. Ara que ja ha passat un, un mes d'ençà de, de, que s'ha acabat l'estiu, la campanya d'estiu, podríem dir, doncs eh, ens posem en contacte, o hem convidat, millor dit, els, els estudis de Ràdio Palafrugell, al cap de la policia local, en David Puertas, bon dia. Bon dia, Rubén. Doncs eh, us hem deixat eh, un marge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 home, la veritat és que no parlem de canvi climàtic, eh? però sí que la veritat que amb aquest, amb aquest temps que fa i amb, i amb, i amb aquests dies que, que quasi, quasi en dies de juny o no? de juliol mm -hmm. la veritat és que les platges doncs, hi ha gent i ha visitants i, i també se'ns allarga una mica més a nosaltres la, la temporada perquè ens obliga a estar, doncs pues bé, també vigilants a la zona de, de platges per altres, per altres temes, no? Aquest mm -hmm. vent també durant l'estiu I, i sí, la veritat és que sí, però benvingut sigui, eh? La veritat és que tot el que sigui que s'allargui temporada que hi hagi més gent, que per tant tinguem més gent aquí i que l'activitat mm. econòmica doncs, estigui activada per nosaltres encantats no? tot i que tinguem més feina però mm. sí, la veritat és que sí, que sembla la sensació que cada any pues bueno, i es va allargar una miqueta més no? Nosaltres doncs eh, comentarem, primer de tot doncs, farem aquest una miqueta balanç no?, del que ha estat sobretot aquests mesos de juliol i agost, primers eh, primer quinzena del mes de setembre no?, que és quan mm. hi ha algú sí. de, de gent aquí a casa nostra i Deies, que, abans fora de micròfon, que el balanç que feu, malgrat que la, la, la feina ha estat doncs, important, que és un balanç positiu, no? Podríem sí, dir? Sí, la veritat és que sí. Aviam, la veritat és que nosaltres dintre de, de l'estiu,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 marxa, no?, quasi, i ara estem en aquesta època en la que podem treballar amb tranquil·litat, que podem podem identificar bé i podem fer un bon estudi de totes les dades que hem tingut i començar a treballar amb més tranquil·litat perquè en temps futur tenies protocols molt més treballats, molt més estructurats, i per nosaltres internament també, doncs, poder fer un millor ús d'aquestes eines i cada vegada més efectiu i eficaç, no? Ara comentaves que, doncs, malgrat que s'ha sortit en els mirats de comunicació en algunes ocasions per fets molt puntuals, no? No hi ha hagut allò...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 diverses actituds o varia, o diverses coses que, que, que ens fan estar alerta i que ens fan planificar serveis per intentar que es minimitzen al màxim els mm -hmm. seus efectes. No? Okay. Una bàsicament és la gent que quan surt a la discoteca s'agafa pues, i se'n va a la zona de platges per esmorzar i acabar de festa fer no? mm -hmm. Clara Nosaltres allà durant tot l'estiu hem mantingut presència a partir de sis del matí quan vam detectar, ho teníem planificat, eh, però la veritat és que aquest any es va, va sobtar perquè va començar molt abans de que començava altres anys i es va fer canviar determinades planificacions que tenien fetes mm -hmm. no? perquè realment la zona lúdica aquest any, la sensació que tenim nosaltres que, és que ha augmentat, no? I que, que hem tingut molts més visitants de fora que venien aquí a visitar la discoteca o a visitar els paus a visitar la zona, no? mm -hmm. llavors eh, això per un costat, no? la molesta és que provoquen els veïns, aquí hem intentat intervenir hem intentat actuar d'una manera, bueno, però pues, proactiva i, i, i prevenint, informant a la gent, tenim presència física per exemple, a Calella, a Calella mm -hmm. a matinada tallàvem la, la via d'accés per vehicles per intentar que només entressin els veïns per tant, la gent que venia de discoteca o que havia volia accedir al centre, doncs pues que no arribés i tenien presència fixa allà, no? Tot i que és molt complicat, perquè clar, quan està eh, el, la gent o el patruller que estigui treballant, està a la zona i avisa un grup a vegades tens doncs, grups de, de 10-15 i tens 20 grups, no? Un està més a baix l'altre ah. està més amunt, no? I és complicat i llavors que algú, sense donar-se compte, tampoc perquè, bueno, doncs perquè va venen, venen de festa i acaben d'estar sortits d'una discoteca i potser han begut una mica mm. i estan eufòrics, no? I, I és complicat doncs que tothom es controli o que no, fa, no cridi més el que ha de cridar. Aquesta és una de, una de les coses que realment tenim identificada de cada any i que intentem intervenir i incidir. Aquest any pensem que ha molt millor, mm -hmm. vull dir, perquè realment nosaltres sempre també valorem molt el tema de les trucades, no? Quan la gent ens truca, nosaltres sempre fem estimacions perquè sabem si la gent ens truca més és que està passant més Clar. alguna més, no? Clar. Està claríssim, no? I aquest any hem tingut molt, moltes més trucades que l'any passat això vol dir que, que per nosaltres la feina que s'ha fet és millor, no? I també és veritat que van canviar diferents coses a la planificació dels serveis, dels agents interins que tenim, que ens ajuden els professionals a les platges, van canviar també horaris i van, van poder tenir més presència en aquestes hores, en aquesta frangiorària uh -huh. tant a Calella com a Llafranc, sobretot i a Tamariu, no? Eh Eh, això per un costat, no? Però un altre costat també sabem que quan arriba una determinada hora, a partir de les 5 del matí, doncs hi ha molta gent que agafa el cotxe, que surt de discoteca, i que alguns d'ells, doncs, van a fer el que no toca per carrers del municipi, uh -huh. i que alguns altres d'ells, i potser no estan beguts, o eh? sigui, alguns altres d'ells agafen el cotxe sense estan condicions, o dels efectes de substàncies estupefants o bé de substàncies alcohòliques. Aquí nosaltres sé eh, que hem fet ha estat programar i planificar doncs controls de colèmia, que en un principi havíem planificat una sèrie, i una sèrie de controls i vam haver d'augmentar molt la planificació perquè realment vam veure que, bueno, que ens havia sobrepassat una miqueta el que pensava molt l'estimació que nosaltres teníem dels sí. de, de dies que tindríem de gent aquí, a, sobretot de festa a la zona de a la zona de, de Palafrugell, no? I llavors aquí ha fet molta feina. La veritat és que hem controls d'alcoholèmia i que només en temporada estival tenim més de 100 positius amb, amb, amb detecció de substàncies alcohòliques, no? Que això tot una doble lectura, no?, en primer lloc que estem contents perquè hem pogut aturar-los i treure de la carretera un perill, poder, un perill potencial, no?, de poder de fer-se mal a els mateixos o a terceres persones i per un altre costat doncs de, de preocupar-nos, no?, i d'estar emprenyats perquè dèiem hòstia, hi ha alguna que no estem fent bé, vull dir a nivell de societat pensem que ara mateix eh, des de la policia ens estem donant compte, doncs que sembla que la gent ha perdut aquella por, aquell respecte a eh, agafar el cotxe i estar sota els efectes, no?, de substàncies mm -hmm. alcohòliques o psicotròpiques no? mm -hmm. i, i llavors aquí sí que tenim molt clar que hem de continuar fent aquesta prevenció, hem de continuar fent aquest tipus de controls, però també s'ha d'incidir per un altre costat fent campanyes d'informació i també eh, sobretot informant a les escoles sí i que la gent entengui que no pot agafar el cotxe en aquestes circumstàncies, no? Llavors aquesta és una, una altra de les coses que tenim detectades mm. i que hem treballat, no? I també s'ha planificat determinats serveis a determinats punts de, del municipi per intentar de, de, de, detectar aquests cotxes que, com abans t'he aquesta gent pues, que a vegades agafa i s'agafa voltes amb el cotxe per, per llocs que no, que no mm. toca, no? I i s'ha fet moltíssima feina, i s'ha identificat molta gent, i s'ha pogut reconduir moltes conductes, però, evidentment, hi ha algunes altres conductes que hauríem de tenir un guàrdia a cada clovilla i a cada rotonda, i això, per desgràcia, no pot ser, no? I a vegades, per passar el que va passar, pues, va passar amb, amb aquell vídeo que va sortir de la rotonda, uh -huh. que, bueno, que la veritat és que la, pa, la part negativa va ser que ho haurien fet, no? Que no eren conscients de què estàvem fent, perquè és que realment no són conscients de, dels danys o de, de, de, de les conseqüències tan greus que pot tenir fer aquest tipus d'actituds, o aquest tipus de conductes, i per un altre costat la part és que, bueno, que quan es vam assabentar a través de les xarxes de que havia passat això doncs van poder fer una petita investigació i arribar a qui havia sigut que estava portant el vehicle i poder-lo imputar, no? Uh -huh. Llavors que, bueno, eh, nosaltres que tenim molt clar és que amb, amb, amb la zona lúdica sobretot s'ha d'inserir, s'ha de, de treballar i incidir molt més amb el que és el tema de l'educació i de la formació de la gent, no? Que la gent tingui molt clar que sigui responsable de que no pot sortir aquestes condicions i per un altre costat és de policia que hem de continuar fent aquest tipus de, de controls i de serveis preventius i també reactius, perquè dintre del nostre patrullatge hem tingut moltes identificacions de, de vehicles que estaven condicions sota els efectes de l'alcohol i que no eren un control. No? Mm -hmm. Llavors, bueno, continuar treballant amb aquesta conscienciació. I per un altre costat, també, doncs, tenir clar que que cada vegada més la gent... Això és, això és, això és curiós, no? Vull dir, ens estem trobant molta gent que, que dona 0-0 amb alcohol, però en canvi te dona positiu amb substàncies estopefaents. No? Mm -hmm. que, eh, que agafar el cotxe sota els efectes de substàncies estopefaents tampoc es pot fer, vull dir, Clar. perquè continues perdent capacitats i continues sent un perill a la carretera, no? Llavors és, és complicada, no? La veritat és que així és una cosa que s'ha de treballar. Sí, no? eh, sembla que es poder... tenia la sensació no? fa uns quants anys 5-8 anys sí. que, que semblava que la gent començava a prendre consciència no? de, de, mm. de, de, no, de, sobretot de no conduir sobre els efectes de l'alcohol poder no tant sí. sobre les substàncies estupafents. però sembla que ara com tu deies, que s'ha perdut una miqueta la por a, a mm. aquest fet i al final fins on pot arribar la policia no? vosaltres feu aquestes campanyes ja siguin doncs, muntant aquests controls o fins i tot també de prevenció però sí. sembla que eh, s'ha de fer un pas més eh? no, no sé mm. quin seria la, la següent passa que s'hauria de fer per intentar doncs, que aquests joves i, no, i, i gent no tan jove doncs, sí. que al final eh, no, no, no acabi conduint si ha begut o, o si ha pres algun tipus de substància eh, psicotròpica Sí, és, és complicat o sigui, nosaltres tenim molt clar que tot passa per la conscienciació i la formació de la gent eh? en poca cosa més es pot mm -hmm. fer llavors aquí estem implicats tot. Tots. estem implicats nosaltres com a administració i per tal de fer campanyes que la gent sigui conscient de les conseqüències que té no? mm -hmm. i de què pot comportar quan tot els efectes. i per un altre costat, evidentment, que ja ho fan, eh? vull dir, les societats educatives mm -hmm. a dintre dels col·legis no? nosaltres estem fent campanyes de, de seguretat vial amb menors, amb nens, tenim una sèrie d'agents que fan una feina magnífica i que des de petits els ensenyen i s'expliquen tot com, com circular pel carrer, mm -hmm. quan utilitzar la vorera, quan es pot baixar, com es pot fer i que ja comencem a explicar això nosaltres aquest any estem pensant que ens agradaria entrar també a la zona bueno, pues a l'institut no? també mm. començar a parlar d'això en un altre àmbit en un altre col·lectiu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 i sobretot treballar en la formació i la conscienciació, poca cosa més podem fer però pues sí que és una cosa que per nosaltres ens preocupa eh? mm -hmm. i igual que que, bueno, que també s'està parlant molt aquest estiu no? sobre el tema dels vehicles de mobilitat personal mm -hmm. el tema de les bicicletes per, per a sobre del, de les voreres mm -hmm. o sigui, fora dels carrils bici, gent que ho utilitza d'una manera eh, sense cap tipus de cuidado per a gent que està circulant això és una altra cosa que hem de treballar, que hem decidit en campanyes de fet nosaltres estem preparant una, una modificació de l'ordonança perquè Bueno, estava obsoleta, evidentment, perquè fa, fa uns anys quan es va fer aquesta ordenança mm. ningú pensava que tindrien aquesta tirada ara als UMP, no? Llavors, a partir d'aquí també per fer aquest tipus de, de campanyes, no? Al final nosaltres el que sempre diem, no, Rubén? Estem sempre darrere de, del que va passar del dia a dia i ens hem d'anar acoplant a les necessitats de la societat, eh? Mm. Doncs eh, la veritat és que nosaltres també doncs, intentem aportar el nostre granet sí, de sorra no? des d'aquests de micròfons eh, i doncs, des de la pàgina web també quan, quan doncs, us convidem i intentem doncs, també difondre aquesta prevenció, sobretot, que és sí. el més important. Eh, hem fet aquest balanç de, de l'estiu, eh, malgrat que és un estiu, comentaves, positiu, hi ha algunes coses que ja teniu apuntades de cara a l'any que ve, doncs intentar millorar... Mm -hmm. Malgrat que feu aquesta provisió sí, i després sí, pot sí, canviar sí. molt, perquè la cosa doncs, pot ser que hi vingui més gent o pot ser que l'estiu mm. que ve doncs, sigui més fluja a nivell d'aquest doncs, tipus de, de sí. turisme. Per tant, no sé com ho planifiqueu, això. Mm. Bueno, pues, bàsicament, nosaltres el que fem és que ens apuntem i tenim constància de tot que ha hagut aquest any, tenim dades estadístiques i llavors, clar, l'any que ve, doncs, bueno, tenim molt clar què hem de fer una sèrie de, de millores a nivell de determinats zones ¿vale? que hem tingut una, una sèrie de problemàtiques mm -hmm. i que incidirem i eh, fem reunions i posem una sèrie de, de limitacions ¿no? i després per part nostra, evidentment doncs, eh, abans de que arribi a l'estiu nosaltres el que fem sempre és fer una planificació de, de què volem fer ¿vale? mm -hmm. de fins on podem arribar i quins recursos podem tenir per part de, de l'Ajuntament perquè al final els recursos són limitats i un cop es dona aquests recursos fem una planificació d'estiu de recursos humans i materials que necessiten darem per tot l'estiu, no? I a partir d'aquí sempre ho preparem en base als dies de més intensitat que nosaltres previem que hi hagi més, més feina o més incidència. Mm -hmm. I ara aquest any, pues amb la a amb les notícies que hem tingut i amb el que ens hem trobat cada dia de, de, del dia a dia de, dels controls i de quines festes han sigut les més importants i què han portat més gent, doncs també aquí en aquests dies haurem d'incidir més, no? evidentment. I després, això és el que nosaltres planifiquem i una altra cosa és que el que al dia a dia ens farà acabar a final d'estiu, no? perquè a vegades planifices tot està molt bé i després te... comences a tenir una sèrie de fets que no hi contaves i te fa t'efavoria totalment la planificació destinar més recursos cap aquí, no? en cas de robatoris o en cas d'altres coses. No? Mm -hmm. Hem d'estar molt vius, aquesta passant cada dia eh? doncs, eh, hem fet aquest balanç d'estiu d'aquí unes setmanes doncs, tornem mm, a quedar sí, per sí. comentar doncs, ben sí, bé sí. aquestes dades estadístiques no?, que teniu més sí. doncs, per, per afinar més els números mm -hmm. eh, en general ens has comentat que sí. heu notat que han descendit el tema de robatoris, de furs a l'interior de vehicles mm -hmm. ho comentarem d'aquí doncs, unes setmanes i aprofitant doncs, que tenim aquí, doncs, fem un repàs breu també de sí. l'actualitat. Ens hem avui centrat amb el balanç de l'estiu, no? perquè és uh, una el que tocava, fèiem mm. que no, no ens veiem i per això no ens volíem fer aquest, aquest repàs. I d'altra banda doncs, també teniu temes d'actualitat, sí. coses potser, més petites i que segurament no sortiran a les mitjans de comunicació, mm. però que també s'han de, de, de, de comentar, sí. oi? Bueno, ara, ara una de les coses que estem treballant i que per nosaltres és important, per, una mica per, pel que comportes també és tot el que és el tema de la pintura de la Torre Jonama. No? Mm -hmm. Ara mateix estem planificant-ho i si no passa res A partir de, del diumenge per la nit Ho farem en, en horari de nit També precisament perquè és un dels principals Vials d'accés al municipi Llavors hem de fer-ho d'una manera Que que molestem al mínim no? a, als usuaris i, mm. i als veïns. Llavors, durant les nits, estarem fent pintura de tota la zona de Teruginama, que ja també li tocava, no? per al cronograma, i igualment jo ja us ho explicarem. Eh? Ja quan tinguem exactament quan, quan, per on iniciem i mm. què farem i quins canvis comporta, us ho farem arribar, a part de fer-ho per xarxes, perquè també ho podeu comentar vosaltres. Perfecte. Però és una cosa que estem també treballant ara mateix, no? També estem treballant amb un pla director de, de bicicletes, no? Que, que es va provar per ple l'any passat mm. i, i bé, doncs que estem també treballant per a veure com es pot implementar no?, aquí al municipi, sobretot amb, amb tres objectius. No? La primera és connectar barris eh, que puguin estar allunyant i que puguin interconnectar-se entre, entre ells amb amb, amb bicicleta, que al final cada vegada més hem d'apostar no?, per aquest tipus de, de, de vehicles, però per moure'ns-hi, no? Eh, per un altre costat, un dels altres objectius era també poder interconnectar els centres escolars i per una, altra, per una altra part, també, doncs, que fe que la Pirinexus, no, si la Pirinexus pugui passar per centre de Palafrugell, per, també una mica per l'activitat econòmica que això comporta, no? Això és una primera fase, i després també una mica està el tema d'interconnexió amb, amb la zona de platges, mm. tot el que també estem fent, això que és una de, la, una, una de les coses que ens comporta bastant de, bastant de treball i bastant d'estudi, juntament amb el Departament de Mobilitat, no? I bé, la veritat és es que mòdem altres temes, a part d'això, doncs, el dia a dia, el tema de les planificacions de servei, la cobertura mm. de col·legis... El, les campanyes també de trànsit que estem estem, bueno, que tenim ara mateix a sobre i que estem treballant no? eh, la veritat és que bueno, no, no, no tenim mai temps per avorrir-nos no? una, un, una tornada a la rutina no? que, sí. que, que creïu una mica doncs, amb, aquesta, amb aquest volum de feina que he tingut ara doncs, sí. en els últims 3 mesos i per tant doncs, també mm -hmm que les aigües tornin a, sí, el, sí, sí, a la sí, sí, cama una sí. miqueta, i per tant, doncs, eh, amb aquestes eh, informacions que ens has anat donant i que anirem comentant, doncs, quan un també més dades, al voltant, doncs, d'aquest repintat del Torres i que en principi ha de començar diumenge a la nit per tant, doncs si el temps ens deixa si no plou, sembla que estarà bé, si no plou i tot està bé farem una pintura diumenge doncs, ho anirem explicant també a nosaltres perquè la gent també se'n faci ressò i David, et comentem et convidem, volem dir que d'aquí unes setmanes també per comentar nous temes i fer balanç d'aquestes dades estadístiques que tindreu ja doncs sortides del forn podem dir. Perfecte, Ruben. <ríe> Moltes gràcies,